73. Január 3-án felhívtam Nagyit. Visszatérünk Nagy-Britanniába, mondtam neki. És szeretnénk látni téged. Konkrétan elmondtam neki, reméljük, hogy meg tudjuk vele beszélni a tervünket, hogy kialakítsunk egy másfajta munkamegosztást. Nem örült neki, de nem is volt felháborodva. Tudta, mennyire boldogok vagyunk, és tudta, hogy egyszer eljön ez a nap. Úgy éreztem, egy jó sikerült beszélgetés a nagymamámmal véget vethet a megpróbáltatásainknak. Azt kérdeztem. Nagyi, ráérsz? Igen, persze. Az egész hetem szabad. Sehol egy bejegyzés a határidő naplomban. Szuper. Akkor meggel felugornánk hozzád egy teára, aztán visszatérnénk Londonba. Másnap programunk van a Kanada házban. Kimerültek lesztek az utazástól. Nem akartok itt maradni? Az itt alatt szendringet értette. Igen, az nagy könnyebbség lenne, és ezt meg is mondtam neki. Az nagyon klasz lenne köszönöm. Azt is tervbe vetted, hogy meglátogatod a pádat. Megkérdeztem tőle, de azt mondta, ez kivitelezhetetlen. Most Skóciában van és nem tud eljönni onnan a hónap végéig. Nagyi csak hümögött, vagy sóhajtott, vagy csak jelezni akarta, hogy nem számított másra. Minden esetre nevetésre késztetett. Ennyit tett hozzá. Erre csak egy válaszom van. Mégpedig apád mindig azt teszi, amit akar. Napokkal később, január 5-én, amikor Vancouverben épp felszálltunk a repülőre, Lakonikus üzenetet kaptam a munkatársainktól, akik hasonló kép lakonikus értesítést kaptak méhtől. Nagyi nem fog tudni találkozni velem. Őfelsége eredetileg azt hitte, hogy összehozható ez a találkozó, de megváltozott a helyzet. Sussex hercege nem jöhet holnap Norfolkba. Őfelsége a királynő még ebben a hónapban megszervez egy másik találkozót. Nincs helye semmiféle bejelentésnek addig, amíg sor nem kerül erre a másik találkozóra. Felháborodva mondtam megnek. Megakadályozzák, hogy lássam a saját nagyanyámat. Amikor leszálltunk a repülőről, az volt a tervem, hogy mindenképpen egyenesen Szent Rinkhambe hajtok. A pokolba a méhkel. Mégis kinek képzeli magát, hogy az utamba próbál állni. Elképzeltem, ahogy megállítanak minket a kapunál a palota rendőrei. És azt is hogy átrabogunk a biztonsági kordonon, a sorompó pedig rácsapódik a motorház tetőre. Elterelő fantázia hadművelet, ami szórakoztató módja lehetne annak, hogy agyonüssem az időt a reptértől idáig tartó út közben, de mégsem az. Ki kell várnom az időmet. Amikor megérkeztünk Frogmoreba, újra felhívtam Nagyit. Elképzeltem, ahogy csöng a telefon az íróasztalán. Lelki füleimmel hallottam is a csöngést. Brng! Úgy szólt, mint a piros telefonkészülék a katonai sátorban. Harcoló alakulata a vonalban. Aztán meghallottam a hangját. Halló? Szia, Nagyi! Itt Harry. Bocsáss meg, kérlek, biztosan félreértettelek a múltkor, amikor azt mondtad, hogy ma nincs semmiféle programod. Valami közbejött, amiről nem tudtam. Furcsa volt a hangja. – Akkor holnap beugorhatok hozzád, Nagyi? – Hm, egész héten elfoglalt vagyok. – Legalábbis – tette hozzá. – Még ezt mondta. – Ő is ott van melletted a szobában, Nagyi? – Nem válaszolt.